1.4 de l'EFM Molt bona tarda família eh, Quan passen dos minuts de, de, perdó, deu minuts de, de les 8 del vespre d'aquest 2 d'octubre això sí d'octubre del 2014, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició molt molt especial del Pim Pam Pum l'edició en vinil, l'edició 137 del Pim Pam Pum el programa de música combativa de Radiotrama Edició 137, com dèiem, del Pim Pam Pum, aquest programa de música combativa de Ràdio Trama, que, com també us han dit, arriba en una edició molt, molt especial. Estem inclús nerviosos i nervioses perquè anem amb un maquinari que no... Que jo almenys no controlo gaire, anem amb vinils avui, si això sona i això mola, serem el més, si no serem uns <ríe> fucking losers com sempre, <ríe> com sempre començarem el, el programa presentant a la gent de la taula, que avui ve, ve també ve molt, molt plena, hi ha molta gent aquí als estudis de Can Capablanca al casal independentista i popular de Sabadell, a la meva banda dreta tinc a la garde·la el teclas el, el boi millor de Bellpuig i, i de Mollerussa, que passa, Riqui Hola, tio, em vermell cada cop que em presentes <ríe> Sí, grandes Grande. grande sense, sense el Riqui ja sabeu que això tampoc ho faríem perquè a nivell tècnic és el que, és el que ens treu les castanyes del foc que com anat la, la, la, la setmaneta com ha anat? molt nerviós per, per aquest dia tio. jo igual he vingut sense ni un vinil igual que de... jo, som els, som els pringats de la sala avui eh? com avui si tenim vinils és també per, per gent com en Quim que ens ve des de l'or del Càndido a, a fer la seva aportació i a fer-nos els seus comentaris Uh, interessants. Què passa, Quim? Com estàs? Doncs sí, gràcies, Isma. Encantat d'estar aquí a Ràdio Trama. El Quim Pampum li direm avui. <laughs> el Quim Pampum. Si em la licència. I re, aquí uns quants vinils per engrescar la tarda. I també a la meva, a la meva altra banda, la banda esquerra, tinc a la, a la Michu, a la Michu, perdó, i a la Bea, que no ens diran gaire cosa, però que estan aquí per donar també suport. i Sar tenim saludeu. El... saludeu. Eh, hola, hola. És que, no... és que no volien dir res. Sí Sí, sí, sí. Ja, ja us deiem que tenim avui els estudis plens de gent i gent que, que, que, ens, que ens recolza, que, que li la música que posem, aquesta música combativa, i també a l'altra banda de, de, la, de, la, de la taula tenim el company Manolo, que ja no és ni la primera ni la segona que ve, que ja és el, el, el nostre company de, de programa. Que dius, Manolo, com ha anat Bones, això? Molt bé, pues, també molt impacient tota la setmana per, pel programa aquest de, de vinils. Sapigueu, sapigueu vosaltres que ens escolteu que aquest programa és fruit d'una idea que va tenir Manolo. Parlant dels programes que fèiem amb, amb caset, un dia ens va venir i ens va dir Tios, «fem un programa en vinil que la petarà». I fins que no hem tingut els mitjans i tot s'ha pogut quadrar en passat mesos, però, però aquí estem. Aquí estem, aquí no? Aquí estem. Algo ah, farem. Clar que sí, començarem, començarem a tirar temes, que això és el pim-pam-pum, començarem amb, amb el primer, que ens sembla que, que el tirava el Quim. Quim, tu què dius? Doncs mira, va, per començar el programa així tranquil·lets, portem... Portem un tema molt interessant que està fet del 86 ai, 68, perdona Uau. i és de Maria del Mar Bonet aquest tema tan bonic que ens diu què volen aquesta gent recordem que va ser escrit en denúncia a la repressió franquista per denunciar la mort de Rafael Guijarro provocada per la policia en dentsar-lo d'una finestra i com sempre, que no ens molestin i què volen aquesta gent <fixi> Sona el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Que volen aquesta gent? Que truquen de matinada. El seu fill, que no és aquí, no s'ha la cambra. Que li volen al meu fill? El fi mitja es desvallava. Que volen aquesta gent? Que truquen de matinada. La mare ben poc en de totes les esperances del seu fill estudiant que ben com promes n'estava que volant aquesta gent que ha trucat de matinada i a sac que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremol. Finestral, a l'asfalt d'una volada que volen aquesta gent, que truquen de matinada, els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el Finestral. Què? Què us ha semblat? Bé, espectacular, per començar el programa, tranquil·leta, la Mària del Mar Bonet, la pell de gallina, amb aquesta cançó, durant molts anys, mítica, mítica, mítica, com, com la majoria de les que avui sonaran. Ja sabeu que avui anem en vinil i, i això continua. Em sembla que el següent tema ens el porta el Manolo, que també ve tranquil·let. que dius? Sí, jo tiro ara un, una cançó que... És molt tranquil·leta, molt, molt happy, però, però em fa molta il·lusió tirar perquè és d'uns col·legues d'Itàlia, d'Itàlia de, de Vicenza, que és un poble al nord d'Itàlia, prop de, de Venècia, i, i aquest grup es diu l'Hosteria Popular Ibèrica, i bueno, és una cançó que han fet pel darrer de aniversari del grup i que parla sobre, sobre l'alcalde... Hosteria popular, de... popular Ibèrica? Sí. I què és? Eh, Oquesta popular bèrica. Eh? Sí <laughs> per entendre'ns. <laughs> I perquè ens dum una mica, ja el poble aquest a, a Vicença durant molts anys eh, han tingut un, molta movida perquè eh, han construït una base militar yanqui uh. i hi ha hagut una resistència molt forta. i Llavors aquesta cançó parla de, de l'alcalde de, del poble que va, que va sortir escollit perquè, perquè va prometre que tancarien la, la base i la cançó parla d'ell perquè el dia que la van obrir la base el tio estava de, de vacances i no es va ni, ni presentar. Llavors parla una mica d'això. Un angelet, vaja. Sí. Molt bé, doncs fum-li tu Prima di tutto, dov'è il sindaco? Dov'è il sindaco? Ma scherziamo! Vile e codardo, il sindaco che va in vacanza mentre noi restiamo qui Sì, l'estate è calda, ma perché lui va in vacanza e tocca a me stare a guardare Fili e codardi, pluri di sporchi Poi escrementi, dei longobardi neanche un saluto un telegramma noi qui a sudare e lui là in spiaggia ci sono norme regolamenti ma soprattutto ci vuoi creanza fila e coda col sindaco che va in vacanza mentre noi restiamo qui sì l'estate è calda ma perché lui va in vacanza Da la scala dell'indipendenza cristianamente io non ritengo di continuare a aver pazienza son dappertutto siamo circondati E lui che fa scappa in Sardegna Li faccio il dito, ma non mi basta, mi tuffo dentro dal finestrino. Senti ragazzo, restiamo calmi, ma non hai caldo con quel ciubito. sionisti alla deriva andremo al mare senza una lira fuori stagione a Rosolina e il sindaco a lavorare la patria stanca sui militari Vigliacchi, sì proprio quattro Vigliacchi, sì proprio quattro Vigliacchi, sì proprio quattro Vigliacchi, sì proprio quattro Vigliacchi, sì proprio quattro Vigliacchi. Bueno, que que os la OPV. Ben guapa, ben guapa. Sí que la tranquilleta que no era pastant i bueno, era molt, molt interessant, eh? eh? Molt interessant. Sí molt interessant. Que... A mi m'ha ha recordat als banda Basotti, no? Serem la Catalonia. Sí, el rollete... Potser és una mica Sí. Bueno, Anava dir, no resiste, però un comentaríssim. Sí. <ríe> no, tot tot m'assembla ja és... a l'únic que, que conec d'aquí. Ens escoltaran no? per allà, segurament, quan, quan es pengi. O sigui que mourem el programa una mica. Molt bé, molt bé. No? Molt bé. Ben, guapa, ben guapa la proposta que ens ha portat el, el Manolo amb, amb aquest OPB i OPB, perquè són italians. Continuem amb més música combativa, ja sabeu que això no s'atura, ja sabeu que per escoltar-nos és a radiotrama.oldproject.com i em sembla que ara em toca a mi. Vaig amb, eh, amb uns clàssics, com no pot ser d'altra manera avui, són els Toy Dolls, eh, amb aquest tema no anomenat Harry Crows, Tribute to Etna, que està extret del, de l'LP Ten Years of Toys del 1989. enxufa <fixi> Pató i dolç Brutal, els pacs Com un garrí en un basal <ríe> Sí, sí, sí bona bueno, bueno, mazo, família Té mazarrangro que s'han tirat Bé, bé, seguim amb més música Seguim amb, amb més cançonetes Aquí al Pim Pam Pum A veure que pugi l'agulla la, Vinga, ara, ara me tiro jo un, També un altre clàssic Vinc amb la Polla Records Des de l'any 84 uh. hem, hem quedat, no? Sí un, un any després que neixés jo Mare meva <ríe> Pues re, eh, un vinilaco, tío Porto, desde el disc Salve eh, Nuestra alegre juventud Oh my god Sí sí, sí, sí, sí, ha sigut una enganxada d'aquelles... Bueno, estem aquí amb vinils i parlar, pues imagina't, no ens entenem de res. Analògic. Sí, analògicament parlant. Avui no estem homònims, avui estem analògics. Bé, seguim amb més música combativa, de la bona, perquè avui tots són, tot són delicatessens. Cap, cap on ens porta això, ara? Doncs ara això ens porta, ens porta cap a Anglaterra, oh. ens porta cap als anys 60. I, no, 70, disculpeu, i ens porta amb, un, amb una gent amb un disc impressionant que es diu Nevermind de de bull, Bulldogs Heard these Sex Pistols Ens porta un que... dels temes de la, de no. la vesprada, espectacular, oh, Sex Pistols Aquest no podia faltar i com a, com a bones idees, doncs les portarem tant a Anglaterra com a arreu del món Anarchy in UK Uuuuh uh. I is the best, I is the rest. Snark in the UK. <laughs> no podia faltar. Brutals, brutals, ex-pistols. Molt bé, molt bé, molt bé. Això fa patxoca, aquest programa fa patxoca. Acaba d'arribar Polluelita, acaba d'arribar Noelia. Què dius, guapa, com estàs? Bé, bé, molt bé. Molt bé? Aquí, sí, bé. Una i... Avui no ens has portat cap vinil? No, vaya, no, per, no en vaya. Jo tampoc, <laughs> no. jo tampoc, Pollueli. Sí que... Seguim a Més Música Combativa, seguim el Pim Pam Pum. Eh, cap on camina? Pues mira, jo agafo l'avió des d'Anglaterra de, de fins al Prat de, de Llobregat i porto, <ríe> bon viatge. porto una banda mítica de les primeres bandes que van fer música hoy aquí al, al territori sí. uh, i vinc amb els decibelios amb el, seu, amb el seu tercer LP Vacaciones en el Prat i vinc amb el tema homònim. Al primer de la tarda, vacaciones en el eso, Prat. Eso no da falles, eso no, no, no recao. Seguimos ante <risa> Mazarrangaros, un rey a la otra. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, Funderli. Entonces, en vacaciones en el Prat. ¡Humbre! Clàssics bàsics aquí al Pim Pam Pum, espectacular de Cibelius. Manolo, com te les tires, nen? Buah. Un tema serranga, no... Han estat pur, no? Han estat pur, sí, d'aquells de, de, de la vella escola. Molt bé, no, no serà l'últim. Seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim a Ràdio Trama. Ens arriben bones notícies de companys i companyes que segurament tiraran davant un altre programeta. Mamba negra. La primícia, eh? Primícia, primícia. Totalment, sí. eh? i qui escolti el programa i qui escolti el programa, clar que sí uh, us, us mantenem informats total. i informades i segur que sabreu a, a través de radiotrama.orproject.com doncs com, com va tot aquest nou projecte de música negra de música negra <ríe> molt bé <ríe> pues, molt bé doncs, si no seguim endavant amb, amb més música combativa de la bona cap a, on, cap a on va, em sembla que em toca a mi pot ser? sí, sí, sí, sí em toca a mi Uh, el proper tema que porto, seguint la, seguint la línia de, de clàssics que, que estem tenint aquí avui al Pim Pam Pum, especial vinils, especial uh, dedicat a tota la gent que ens escolta, uh, són les Bulpes, uh, gusta ser una zorra, des de la sala barbalera de Palma de Mallorca, el 1983. Una joia. Brutal, això, eh? Des de Mallorca, oh, wow. any 83, 100 pessetes costava l'entrada de la seva primera actuació. Un disc limitat de 800 còpies és una joia el que tenim aquí. Espectacular, espectacular. Les Volpes, aquí el Pim Pam Pum. Molt bé, molt bé, molt a gust, amb molt bona companyia i gaudint de, de, de la millor música. Espectacular, el programa que, el que ens està quedant. Seguim amb més música de la bona. Ens sembla que ara el que va és el Riqui. Riqui, què em ens aleitaràs en aquesta ocasió? Bé, doncs mira, vinc aquí també tinc una joia a les mans. és un disc d'escorbuto, el seu clàssic bàsic antito. Oh. I rei us porto el tema a veure com ho tenim això. Mata si és 1, dos, tres, el quart de la cara. <laughs> <laughs> mata, mata la música. Disco. Aquí treballem en vinil, és impressionant aquest programa. Pombli. Molt bé, família, doncs donarem passa a la secció informativa del programa, a la secció informativa del Pim Pam Pum, eh, que comença amb una concentració que serà demà mateix, divendres 3 d'octubre, a les 11, als jutjats de, de Sabadell, la tenen popular l'Escretxa, Judici, la gent d'Arran Sabadell i tota, tota la gent de l'MPS convoquen a, a, a tothom i a tothom perquè vagin a fer costat a la gent de l'Escretxa que, que els volen portar a judici i que, i que no, que no s hi permetrem, no s'hi permetrem que se surtin amb la seva, tothom a fer tothom a fer via cap enllà. El següent acte de l'agenda la, és la cafeta d'inici de curs al Boirac, al Casal Popular i Cultural de Cerdanyola del Vallès, que es troba al carrer Torrent número 48 de, de Cerdanyola. També serà un acte que serà demà, a eh, 3 d'octubre, a partir de les 19 hores, i es farà balanç del primer curs, activitats, organització, gestió i funcionament. A més a més hi haurà pinxos, quintos i musiqueta. El següent acte de, de l'agenda també serà Sabadell, és la tercera trobada jove de Sabadell, l'oci no és un negoci, construïm i autogestionem el nostre lleure. Dissabte 4 d'octubre a la plaça del treball a partir de les 9 mitja del, del matí. Hi haurà torneig de, de, fu de futbol i soft combat i després hi haurà dinar popular amb concert de, de Jojet i Maria Ribot. A les a les 6 perdó, a les 4 de la tarda hi haurà activitats per als més joves i a les 6 de la tarda taller de crítica a l'oci a càrrec de justa revolta i estret jove. A les 20 hi haurà a les 8 de, de la tarda, i a les 9, Sopar Popular. I a partir de les 10 mitja, concerts amb Will Watts i Ovella Chau i DJ Sendo. Tot això, eh, com dèiem, el dissabte 4 d'octubre a la plaça del Treball. Més actes de, de la gent, el següent és el, el, el punt rock show que, que es presenta a, a les Scorpions, a la sala Scorpions de Terrassa, divendres 10 d'octubre, eh, entrades a 4 euros, Uh, i al bar Escorpions recordem que està al carrer eh, Córdoba número 47 de Terrassa volazo brutal de Males Cartes uh, encefàlica FM i exilio de Barberà de Vallès tot això com dèiem a l'escorpions uh, un altre uns, uns altres actes millor dit de, de l'agenda que bé ben ho avui és aquest octubre antifeixista dissabte 11 a partir de les 10 torneig a futbol mm -hmm. també dissabte 11 a partir de les 6 de la tarda perdó, a partir de les 2 ja hi haurà dinar popular al parc del Clot i a les 6 de la tarda xerrades País Valencià Antifeixistes, eh, el neofeixisme nuclear a l'estat espanyol eh, i el Berlín i xarxa antifeixista per Grècia, Ucrània la resistència antifa, Sergi i Rubén Llibertat, tot això seran xerrades amb aquests temes que es faran al casal de joves al Clot, a Gran Via, eh, número 837 de, de Barna. El, el dia 25, el, el següent acte d'aquest octubre antifeixista, és el dia 25, Cercavila reivindicatiu per la Verneda, al casal Tramuntana, ni aquí ni lloc comencem a, a Jardins d'Ells. I, I el 12 d'octubre, Manifa, evidentment, Manifa, a les 11, avinguda Reina Maria Cristina, on les dues torres. Uh, a veure, a veure, No passarà, lluitem per la llibertat, destruïm el feixisme, i això ho convoca la plataforma antifeixista. Més actes de... Uh. Més actes de l'agenda, si vol. Ara sí. Pel referèndum per la independència pels països catalans s'està anant a les 7 de la tarda cada dia davant de la delegació del govern. També hi ha idea de fer acampada a plaça Catalunya i a les places d'arreu dels pobles de, dels països catalans. Ara toca de desobeir independència per canviar-ho tot. Anem, als, anem a, a les places de les viles a reivindicar el nostre dret a votar i a ja que no sigui una consulta, que sigui un referèndum i que fotem al camp d'Espanya. Uh, un altre acte. A pressó per protestar contra el, contra el pla Caufec? És una pregunta. A pressó per protestar contra el pla Caufec? Jornada solidària amb sis veïns d'Esplugues, eh, 18 d'octubre del 2014, Esplugues de Llobregat, manifestació a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, ni Muts ni a la Gàbia. Perdó? A les 5 de la tarda? Eh, ho he dit malament. A quina hora he dit? A les 7, doncs perdó. A les 5 de la tarda a l'Ajuntament de d'esplugues de, de, de, de, de Llobregat, manifestació contra el pla Caufet, ni, ni Muts ni la Gàbia. Durant, durant el matí, al parc de eh, Pou d'en Fèlix, a partir de les 11 hi haurà circ, a les 1.30 hi haurà concert vermut, a les 2 hi haurà paella popular i a les 4.30 cap a la Mani. Després de la Mani, també al mateix parc, al Pou d'en Fèlix, hi haurà sopar i concert en Sílvia Tomàs, Marcel Casellas, eh, Calet Trio i de Rigodonians. Uh, Nymuns i la Gàbia organització, això, la gent del Plac Ofec, of que, bueno, que fa anys que lluiten per una injustícia brutal, uh, també important aquest acte per fer-hi fer costat. El següent acte, i crec que ja és al darrer d'aquesta agenda, és el concert de 10 anys de lluites populars, 10 anys d'MPS-Sabadell, la parten, parten la pana, la gent de l'MPS, tota la gent que hi són, des del casal independentista i popular Can Capablanca, passant per, per Endavant, passant per Arran-Sabadell, uh, Justa Revolta, bueno, tota aquesta... Ràdio Trama també, també, també 10.0 Luites Populars, La Flama, concertàs concertàs el 20 de desembre a Fira Sabadell, les entrades ja estan a la venda a Sabadell a Pesos Catalans vindran Xarango, Esnevelsa, El Quadrat espencat i DJs i amb aquest espectacular volazo del 20 de desembre acaba l'agenda del programa d'avui pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip pip, pip, Bé, Isma, com, com te les corres les agentes aquestes? Continuem amb més música combativa Seguim el Pim Pam Pum A qui li, li toca eh, ara? <coughs> doncs ara em toca a mi, em sembla Cap on sí. anem, Quim? Doncs ara anem cap a un tema molt interessant Uns nois que van començar a fer escà a la dècada dels 70 en contra del racisme i, i sobretot això doncs, poder fer un, un escà espectacular que té aquest component antiracista i que comença el 77 a Coventry sobretot la fusió de ska, punk i pop que fan és brutal fent el, el nou soroll que es va denominar com Two -tone". i aquí us els presento The Specials a Message to You Radio Un referent <fixi> Aquí us portem aquest tema, també li dediquem a la Mitxo, que està aquí davant. I res, espero que l'hagueu disfrutat. Fem pujar Molt, el pa, eh, Quim? Fem pujar el pa, al pim-pam-pum. Com te tires, maco? Ben guapa, ben guapa, aquest eh, espectacular Missy Studio Rodí dels specials. Em sembla que ara el que ens porta una altra, una altra perleta és el, és el Manolo. Manolo, què, què ens dius? Pues bueno, jo ara ja començo a, a pujar-me la, la cresta amunt, amunt. i llavors ben vinc amb, el, amb els Larsen una banda de les primeres bandes punts de, de Madrid amb el, bueno, amb, el seu, amb el seu disc Larsen amb el tema I vomita sangre oh. i bueno, un grup de... Quan, Quan van gravar aquest una... disc crec que tenien 14 anys 14 anys tenien i... els Larsen, jovenalla sí, sí. Te les veuré Fem-me Bueno, Què us sembla l'Arsen amb 14 anys despantinant a tota la gent del pim-pam-pum? Maquetero, maquetero, com he ah, no, no. <laughs> so, és eh, incomposible i té no brutal. Increïble, increïble. Aquests increïble, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la que s'acaba de tirar, el, el mestre Manolo, s'ha pujat la cresta i ara ja li, li veia i em sembla que sí, que te les veig anem amb un clàssic on d'aquests de, de, de sempre són d'Apolla Records ja, ja, ja trigaven a sortir d'Apolla Records eh, amb, el seu, amb el seu No Somos Nada eh, de l'àlbum homònim del 1987 Canyella a Abranca tira-la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 Clàssics, clàssics, clàssics. Aquí el Pim Pam Pum, la Polla Records, No Somos Nada, la cançó homònima. <ríe> Què? Increïble. Va, eh, Increïble que, no, hi, no hi ha més adjectius avui. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu Cada vegada que estem tirant un tema estem tirant un himna pràcticament. Això no s'atura. Seguim a més, més musiqueta combativa. A més no s'atura pam, de veritat. Pum. Segueix arribant gent, ha arribat la Lola, ha arribat el Lara, ha arribat la Noe, segueix venint gent aquí a, als estudis de Can Capablanca. Cap a on va això, Riqui? Què, què ens portes ara? Vinga, va, porta una cançó que normalment diria oh, que està tira. molt trillada, però, però avui, com que és en vinil, tia, a mi em fa molta il·lusió. Portaré el, un temacle. Un temacle, Un temacle dels del reincidentes. <laughs> la primera de la cara, ah, Vicio. Fum-li, toñinot. no gasico pa todo vicio. Va peluquería todo vicio. Apoyar para algo molera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu motea y escupo como falsa de lupine. Sin vicio no puedo estar. ¡Vicio, vicio! Sin vicio no quiero nada. En tu casa cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social Fumar, miel, paz, si ilegal, también a Oh, oh, oh. Me parto. Me parto. Collon sempre se sí, eh? sí, sí, sí, no... sí, sí, es es ficat acostumat al ordenador que és poresoleta i sí, no, no... Bon dia, això això de la anal és una mica complicat dir, Mira que tinc de... poca feina avui, eh? però vaja que s'ha <laughs> no Més música combativa, més pim pam pum, brutal programa aquest en vinils, ens estem passant d'allò més, esperem que allà on estigueu o s'esteu passant i que sigui la meitat de be que nosaltres aquí als estudis de Can Capablanca a Radio Trama. Sí, avui, avui s'ha liat una miqueta petardeta, bé, bé, bé, com havia de ser. Si era en vinil havia de venir gent perquè realment és un, és un mitjà que, que no n'hi ha masses, que bueno, realment ens feien faltar col·laboradors i col·laboradores per tirar davant aquest programa i ben contents i contentes que estem que hagi vingut tanta i tanta gent. Uh, el, primer, el proper tema, no sé, no sé qui va, uh, ens sembla que uh, jo, jo no. Va, Vaig jo. Va, Vanolo, ara sí. El Manolo, què ens portes, guapo? Pues jo porto, per seguir la línia dels últims programes, porto Sindiós amb un LP especial que vam fer eh, en, en directe, que és un LP que van fer per, per treure calés per uns companys eh, anarquistes del Brasil i, i bueno, és un directe de Sindiós, dir, ja sabem de, de què estem parlant. No? Sí, sí, no cal, no cal presentar-los gaire, Uh, com es dit que es deia el tema? El tema es diu, no ho he dit, es diu Alerta Antifascista. Oh, uh, canyella branca. Espectacular, seguim amb Es Pim Pum, seguim amb Sin Fum-li, tuñina. Demi. Bueno, muchas gracias y no olvidéis que la lucha no es solo aquí, venir a los conciertos, gritar també per por nuestra parte lo mismo, no soles aquí venir y gritaros consignas. Y así, la lucha és dia a dia i... Y... Y la lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alecía! Allà està, allà està, allà està, activista està. Que no te Que no te quedes, lo que hacía muy eh, no podemos presentar presión, os va allaré, demos un comando bien, vamos a hablar de verdad. Allà està, allà està, allà està, activista està, està, està, activista està, està. Pena, de gobierno, de si no esperar nada del gobierno, un veto de que han No, no no, no, no mandará. No alerta, alerta, alerta. s'arrengan o per gant, gant, gant, gant, gant. Bé, espectacular, no? Què ho Autèntica <ríe> despentinada aquí al pimpam, Brutal, brutal a Sindiós. Déu-n'hi-do, déu, déu, déu la canella idea, que ens ha portat el caviaret sí, sí. i el delicatessen del Manolo. Ben guapa, ben guapa, Manolo. Guapa, sí, sí. I en vinil vas notar eh, la qualitat? <ríe> és impressionant. Espectacular. El so que dona, sí, sí, és veritat que és d'una qualitat molt diferent. Té una essència molt molt diferent. La patata fregida de fons, sempre s'agraeix. <ríe> Ens arriba l'ara i ens arriba amb un altre temacle dels seus... Què passa, aquí jo vinc a, a portar el tema, de, el tema pop del Pim Pam, el el pim -pam, pam, -pam pop, pop. Ja no ho, ho ten... sabeu, jo vinc a sí. lo meu amb el tema Perdona, mot, avui ja és el Kim Pam ja, ja teníem. Com, com? Avui, com? El Kim Pam Pum. -pum. Està pues el Kim aquí. Pues right. el Kim Pam, pues kim -pam Pop. No tinc cap problema. Saps que sí, sempre, tio. I com ens agrada. Són els Rectons... Bra, bra... Brighton 64, primera banda molt barcelonina, perllà allà als anys 80, i us porto un disco, un LP en directe, eh, editat anys després, crec que és de l'any 92, o, és, és un disco que no, està, no es va editant al seu moment, són una banda que ho van deixar fa molts anys, fa un anyet o dos o tres o quatre, jo no sé per què, perdo la memòria com bé sabeu, Eh, van tornar a juntar se i bolazos i bueno, són els Breakdown 64 això va ser gravat entre entre Lyon i Madrid en directe, en dos concerts diferents no sé en quin dels concerts està gravat el tema perquè no ho diu ni a la cràtula ni, ni al disc, però bueno, el tema és El mejor cocktail, eh, és un temazo Espero que us facin balla molt, avant Recordeu, si mai us quedeu sols a casa, sempre Sam Cooke, Jackie Wilson, Wilson Pickett i Otis Reading, per vosaltres. Dones, Breakton, 64. I què més? I molt bona, i molt bona, no? Què us ha semblat aquí a la taula? Vamos, vamos, Me impresionant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu, déu, déu també com la tirada. He, he portat les trompetes avui. Ha passat aquí de rasqui i deixar anar a la seva essència, guapo, no havia de no havia de venir, eh, però... Al principi no volia i mira, mira. I com ens agradis <ríe> la visita. que sí, sempre, sempre l'ara que no venia, fa temps que no venia, però ho era una ocasió especial clar que, sí, clar que sí, Ben contents, ben alegres que estiguem tan ben acompanyats i acompanyades. Eh, uh, sembla que vaig jo, ens sembla que tiro el meu últim temilla. Uh, si sóc jo i tiro l'últim, serà de cortat tu? Pues serà de cortat tu. <ríe> Dedicada molt especialment a la meva companyia de vida, a la Noelia, que tant m'estimo. Me i és, oh. és bonic, clar, és bonic. F1 no, general, va, la resta de la taula. Oh! oh. L'amor és bonic, clar que sí, sí, sí. clar que sí. La revuelta de Frenopàtico, de Gortatu. Del... Un, un tema superamorós, superromantic. Ah, sí. Uh! Sí. sí, perquè estem bojos, estaré ja com jo. Del 1984, i enxufa-te-la. ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo alcado Por haber informado Granitos, rayos, truenos y viento huracanado La asamblea de Majaras Se ha reunido la asamblea de Majaras Ha decidido la asamblea de Majaras Se ha reunido la asamblea de mamaras Ha decidido Mañana sol El hombre del tiempo es cara Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana Revuelta del fenopático El hombre del tiempo es caro Y todo por haber juzgado Al telediario y todo por haber juzgado ¡Ha tenedado la Asamblea de Majaras! ¡Se ha reunido la Asamblea de Majaras! ¡Ha decidido l’Assemblea de Majaras! ¡Se ha reunido la Asamblea de Majaras! ¡Ha decidido mañana sol! Se la asamblea de Májaras. Se ha reunido la asamblea de Májaras. Ha decidido mañana sol y buen tiempo. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, eh, aquesta ha sigut la revolta en el frenopàtico dels Cortatu, eh, la banda, la banda eh, basca dels anys 80. Brutal, brutal, aquí el pim-pam-pum, només, sí, eh? només temazarranganos avui, avui only temazarranganos. I quantes I... n'hem fet, eh?, totes aquestes assemblees de majares. Sí, <ríe> i en fem, i en fem. Oh, bé, bueno, doncs uh, fins aquí arriba, fins aquí arriba aquesta 137a edició, esperem que us hagueu passat la meitat de bé, com sempre diem que, que nosaltres, aquí els estudis de Can Capablanca ha sigut un goig, una joia, tenia tota la gent aquí al voltant de la taula amb aquests temes amb aquests temes tan, tan coneguts i tan i tan guapos. Estarem eh, que... arriben les cerveses, eh, les cerveses, eh, i ens hem acabat una cuña. Sí, sí, sí, sí va una cunya. Pam sempre ha sortit torrats. Perdoneu, però ho hi de dir. Així és. Així és, així és. Sempre sortim torrats. Uh, un plaer, un plaer i una joia haver estat amb totes vosaltres, que ens escolteu a la propera, a la 138, ja amb, amb MP3, amb música actual i amb altra no Eh, que també mola, també mola. També fer aquest tipus de difusió. No sé si algú té, té afegit que pots posar el que vulguis, no? tu, tu pots buscar a internet el que vulguis, pots posar lo que vulguis, en canvi aquí estàs un mica limitat. Molt limitat. impressionant, eh? el sí, so i sí, sí, fer-ho sí. així en digital, és sí. molt bonic i només sí. i només temazos. No only, only. only. <laughs> only. Claro que sí. Claro que sí. No sé si algú vol afegir alguna coseta. Ens Això només te mazos ho va com dient. Perquè quan punxava el MP3 hi ha hagut que no ens acaben. <laughs> <laughs> <laughs> jo és el que he entès. Eh? Llegint entre línies... No, jo ho veig d'una altra manera. És que aquí surcos, hem... Llegint entre surcos. Però hem rebuscat molt en el Boudo, i si hem trobat realment te Sí, sí, sí. De veritat que sí. I... Tan o més com l'últim que tirarem, que el tira el Ricky Avui, per acabar el Mestre de Tecles, té el plaer d'acomiadar-se. I amb, Am, amb quin, què? I amb Am qual guitarrista de Casparrata. No, no és el primer pim-pam-pum que acaba amb aquesta cançó. Li eh? hem de dedicar, li hem dedicar a Ricky en Marxo, que sempre dona la braça, a veure si poseu aquest tema, a veure si poseu aquest tema. Doncs marxo per tu, pendejo. I ja avui ja que no ha vingut. Eh? Així és. Bueno, són els toreros muertos. Bien. Amb el seu temacle... Temacles. Estan de gira, eh? Estan de gira. Pablo Carbonell segret, sense pasta i estan de gira. No és conya. No és conya, és veritat. Estan de gira. A veure si els pesquem a prop tu i no, no valem vint bueno, i pico euros. O 30. Entonces, jo et anava a dir de trenta cap amunt. Doncs <ríe> pues bueno. pues res, pues els haurem d'escolta amb vinil, tu. Porto per acabar mi aguita amarilla. Wow. Uou. Espectacular final del Pim Pam Pum, que no podria ser d'una altra manera. Uh, des del amb... vinil original, del que vinil no, no és original. còpia. <ríe> 30 anys d'èxitos. Ahí està ahí está. 30 anys d'èxitos de, de Toreros Mortos. Amb això ens acomiadem, tornarem ben aviat, d'avui en buit segurament, si podem, i si no, a la propera. Ens veiem, com sempre dèiem, a la xarxa. I pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta. ¿Me das una cerveza? Dame una cerveza